Не я ограничавай. Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 14 февруари 1934 г. в София. Отче наш Размишление 15 минути. Ще ви прочита от 51 глава на Исая от 12 стих до края. Песен грее слънцето. Имате ли някоя тема дадена? Нямаме. Пишете върху темата Защо Бог създаде човека най-после, а не го създаде най-първо? Защо му даде последното място, а не му даде първото място? Да видим какво ще намислите по това. Учителят написа на дъската няколко срички. На първия ред Ти ра ра си. На втория ред Ти то ти. Какво ще разберете от това? Когато хората искат да кажат, че ще се оправят работите им, те казват Ти ра ра. Онзи умният човек, като чуе Ра, разбира нещо. Вие не знаете какво значи Ра на български. На български Ра не значи нищо. Има един език, на който Ра, тъй както се произнася, значи нещо. Ра е слънцето. Тогаза думите... Ти, рара, си, се превеждат така. Ти, слънце, слънце си. Във втория ред то какво означава? На вас не е известно. На български случая не означава нищо. А пък на друг език значи Ти, който се плъскаш, вървиш по небето. Тогава двата реда могат да се приведат така. Ти слънце, слънце си, ти, който вървиш и носиш своето светило. Всеки човек трябва да има едно слънце в себе си. Кое е слънцето на човек? Някой път хората не вярват. Слънцето прави хората да виждат нещата. Ние виждаме нещата, когато слънцето грее. Като не грее слънцето не ги виждаме. Когато слънцето го няма, не могат да се виждат нещата. Значи, онова начало в нас, което ни прави да виждаме нещата, да разбираме, което прави да се явява в нас интерес да се учим, то има Разни имена. То е онова слънце. Когато отношенията на един човек на едно разумно същество спрямо живота са прави, то човек се развива правилно. Животът е връзка с онова начало, от което човек изтича. Писанието казва Бог изпраща духа си и оживява, оттегля духа си и умира. Значи, резултатът от отношението между Бога и човека е живот. Казва се, изпраща духа и хората оживяват. Когато дойде духът, човек живее. Значи, духът е връзка между първото начало и човек. Животът е един резултат. Ти като живееш, показваш, че между първото начало и теб има една връзка – духът. Казваме, че духът ще ръководи, значи говорим за това начало, което носи живота в себе си. Някой път вие казвате, че искате да живеете. За да живееш, трябва да съществува една връзка между теб и Бога. Сега трябва да се види какво означава тази връзка. До някъде може да се обясни. Не е, че може да си обясни напълно, но за да се направи един организъм да функционира, непременно трябва да влезе в тялото въздух. И като влезе този въздух белите дробове, човек почва да живее. Дишането се подкрепи и от други процеси. За дишането са потребни и храносмилането и човешката мисъл. Но онзи непреривен процес на живота, това е дишането. Щом спрем дишането, животът не може да се прояви. Външният живот е резултат на дишането. Като влиза въздухът отвън, той произвежда този резултат. При сравнение виждаме, че същото отношение съществува и в друга област. Както въздухът влиза в човешкото тяло и го оживотворява, така и Божественият Дух влиза в човешката душа и внася живот. Когато човек подсне да мисли по въпроса какво е живота, какво е Бог и тъй нататък, по някой път става едно пресилване у него. Пресилване може да има и в дишането. Когато човек не диша, има един резултат, а пък когато човек пресили дишането, образува се друг резултат. Та сега има две крайности, от които трябва да се пазите. Някой път вие ставате инертни в своето дишане, в мисълта си. Вие казвате, мен нищо не ме интересува. Този, който казва, че нищо не го интересува, какво го интересува тогава? Той съзнава едно нещо, че нищо не го интересува. Следователно това нищо го интересува в дадения случай. От нищо друго не се интересува, освен от нищото. Тога се е желателно да се види какво го интересува. Казва, че нищо не го интересува, а иска да живее. Той казва, аз не искам да бъда богат. Аз искам да имам колкото да преживявам. Не е искал да бъде богат, а е искал да преживя. Какво значи да преживя? Не е богатството, което дава на човека живот. Богатството е едно условие на живота. Животът е независим от богатството. Някой казва: Богат да е човек. Вие всякога можете да бъдете богат, когато искате. Стига да искате. Но какво значи искането? Христос е казал, искайте, търсете, хлопайте. Три неща. Какви качества трябва да има онзи, който иска? Детето, което иска от майка си хляб, какво прави? Където ходи майка му, то върви подирнея, а не седи някъде. По някой път хората не са като децата. Те си седят на едно място и искат от там, и никой не ги чува. И какво значи един да ходи по дир майка си? Детето е много разумно. То знае, че ако се отдалечи от майка си, тя няма да влезе в желанието му. А като е близо до майка си, тя ще го чуе и ще вземе предвид желанието му. По същия закон. Ако ти се молиш и Господ не те чува, ще се изпълни ли твоето желание? Някой път хората са философи, казва някой. Господ всичко чува. Добре, на това съм съгласен. Всичко чува, но не всичко изпълнява. Тогава? И дали Господ всичко чува? Необходимо ли е Господ всичко да чува? Във вашия ум влизат неща, които са второстепенни. Думата чуване трябва да се разбере в най-добрия смисъл. Господ всичко чува, което е за чуване. Всичко това, което е за чуване, чува го. Има неща, които не трябва да се чуват. Такива схващания трябва да се образуват във вас. Ние казваме, обаче, понеже Тощ човек ще бъде в положението на онзи Турчин, който отишъл в съдилището да го съдят. Там съдиите говорили нещо, но той не разбрал, понеже не знаел български. Запомнил само думите, понеже, обаче... Като се завърнал в село, попитали го. «Османе, какво стана?» Той казал. «Какво стана?» Отидох в съдилището. Едно понеже, едно обаче отиде нашето даначе. Значи, съдията решил да вземе неговото теле. Хубаво сега. За да не отиде даначето, какво трябва да се прави? Вие казвате, понеже така и така. И вие мислите, че ще се разяснят нещата, ще отиде даначето. Като кажа понеже и обаче ще отиде даначето. Та всеки един от вас трябва да се стреми да има един правилен възглед върху живота. Не само да го образувате, но да поддържате онзи възглед, който имате върху нещата. Няма човек, който да не разбира нещата. Всеки един човек си има един правилен възглед върху нещата. Някой казва: Не разбирам. Когато човек е гладен, не разбира ли? Та и най-малките същества, когато са гладни, не разбират ли? Когато са жадни, не разбират ли? Когато им дойде времето за спане, не разбират ли? Когато иде отвън светлината, не разбират ли? Всичкото това важното, те отлично разбират. Има неща, които не разбират, но няма защо да ги разбират. Някой българи ще каже, ти рара. Тоест, нещата стават лесно. Българинът по някой път казва «За ТИРАРА!» Животът е лесен, но за мен не е ТИРАРА. Сега у вас са се събрали известни вярвания. Но трябва да се изработи един метод, а не само вярвания. Трябва да се работи нещо. Вярата си има свое приложение. Вярваш в някой човек, че той ще направи нещо заради тебе. Ако този човек, в който ти вярваш, не направи това, тогава защо ти е тази вяра? Вярвам, че слънцето ще изгрее. Като изгрее тогава, моята вяра е вяра. Като вярвам, че слънцето ще изгрее и не изгрява, тогава каква нужда имаме от такава вяра? Като малко дете, вярвам, че ще израсна и израствам. Но вярвам, че ще израсна, а не мога да израсна. Тогаз, защо ми е тази вяра? Ти вярваш в Бог. Ако тази вяра в Бога не може да ти даде това, което искаш, тогас, защо ти е тази вяра? Но казваш, трябва да се вярва в Бога. Съгласен съм, но в вярата постоянно трябва да има едно приложение. Всеки ден трябва да има едно приложение. Могат да се явят след време у вас някои противоречия. Ти можеш да кажеш, тази вяра аз я оставям вече. Добре. щом му ставиш тази вяра, как ще заплащаш? Ако се обезвериш в едно, какво трябва да вярваш? В природата има известни изключения. Не. В природата няма никакви изключения, но изключенията това са една привидност, която съществува в природата. Ако вие сте на екватора, тогава дните са равни 12 часа нощ и 12 часа ден. Ако се пренесете в умерения пояс, дните и нощите тук се намаляват и се увеличават. През половината година нощите се увеличават, зимно време, а пък през пролета дните се увеличават. А пък, ако отидете на Северния полюс, там ще срещнете едно друго явление. Там нощите и дните са много големи. Там годината има един изгреб, и един залез. Слънцето като изгрее, върви нагоре, качва се нагоре. Тогу виждаме, че залязва, а пък на северния полюс го виждаме, че се качва като витло нагоре. После почва да слиза. После изчезва. И ще питате. Какво стана? Слънцето вече не изгрява. Аз не съм срещал нито един астроном да обяснява, но така да обясни, че да се разбере. Ако можете да се качите на 4-5 километра над Земята, щяхте да имате ясна представа за движението на Земята и за движението на Слънцето. Идеята щеше да ви стане ясна. Защо именно на Северния полюс се показва така? Аз казах на едно можеш ли да направиш един прозорец и той да показва и север и юг? Ако намериш една къща на северния полюс и ако туриш един северен прозорец, там този прозорец ще стане южен, понеже слънцето обикаля, върти се. И така с един прозорец ще имаш и северен и южен прозорец. Ще кажеш. Не е логично това. Как така Северен Прозорец ще стане Южен? Става. Но тук не става. Такива противоречия има и в умствения свят, и в духовния свят. Там има даже по-големи противоречия. И вие, като не можете да ги разрешите, казвате. Това не е вярно. Вярно е. Как не? Но трябва да отидеш на мястото да го видиш. Тук не е вярно, но там на северния полюс е вярно, че южният прозорец може да стане северен. Слънцето там се премества и югът става север, а север става юг. И слънцето върви и обикаля горе. Няма запад. От едно място изгрява и после върви нагоре и се върти. Децата мислят, че като залезе слънцето, отива отдолу и питат. Как така слънцето отива долу? Детето си представя, че слънцето минава отдолу и после от другия край се явява. Това е сега едно сравнение. Това което става в физическия свят, то е само едно сравнение на един свят, още по-обширен. Вие искате да знаете защо е създадена Земята, нали? Аз питам тогас. Защо се създава един дом? За сега вие изчитате Земята като ваше постоянно място, но един ден, когато напреднете, Земята ще ви бъде само като един малък остров, от който ще минавате в други острови. В други хиляди земи ще ходите. Ще бъде тъй естествено да отидете на някоя друга земя на гости, както вие ходите на гости един на друг по домовете си. Така ще бъде пъдеще. Като отидете на някоя друга земя, ще ви бъде както отивате на гости в някой друг дом. Защото нашата земя представлява само едно семейство. На месечината има друго семейство, на Венера друго и т.н. И един ден, когато се запознаете с тях, ще им отивате на гости. Вие ще кажете, може ли да бъде това нещо? За сега не може, но за бъдеще ще може. Как? Когато израснете. Някой казва, това е невъзможно. Съгласен съм. Правя следното сравнение. За червия да хвърка е невъзможно, но този червей след време ще се превърне на кака вида, после на пеперуда и тогас ще може да хвърка. На всеки го природата е дала една възможност. Един английски философ прави едно възражение. Той казва Има неща в света невъзможни, както е невъзможно за магарето да хвърка. Казвам Едно време магарето хвъркаше. Всички магарета от птици са станали на магарета по закона на еволюцията. Магарито не хвърка. Магарито се убеди, че с хвъркане няма да стане работата. Одриби станаха на птици и птиците по закона на еволюцията станаха на млекопитаешки. Сега Магарито не хвърка, а едно време е хвъркал. И човек се учи сега да хвърка, но само, че не е както първоначално. Човек е хвъркал едно време, обаче сега неговото хвъркване минава в една нова фаза. Сега той не хвърка, но кое е хвърка при него? Неговият автомобил. Той сега направи така, че автомобилът му, файтонът му хвърка. Човек се качва на колата и хвърка. Помнил си той, че едно време сам той хвъркал и сега направил друго. Седи си той в колата и хвърка с нея. Това е една привилегия. Едно време като птици хвъркаха, имаха постижение, но имаха и ограничения. Така не можеш да придобиеш големи постижения. Сега мисълта на която искам да ви наведа е следната. Едно ново вярване все-таки трябва да допринесе нещо на човек. Вие казвате. Новото учение, новото вярване, новото схващане за Бога, какво именно трябва да ни донесат? Новото вярване най-първо трябва да ни допринесе продължение на живот. После подобрение на живота, подобрение на нашите мисли, подобрение на вътрешните отношения. И ако този живот, новия живот, не допринесе, тогас какво значение би имал той? Всяко добро нещо в света трябва да допринесе нещо. Казвам, трябва да подложите вя... вашата вяра на един опит. Нито един от вас не се е заел до с това. Много пъти младите са се оглеждали на огледалото. Като млади, по-често сте се оглеждали. И като стари се оглеждате, но не толкова. Че ако бихте се оглеждали, голям интерес щяхте да направите. Защо вие се оглеждате? Само за да няма някое петно, да се почисти лицето ви, да няма някое черничко петно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 Човек не знае. Той казва, красив съм, огледен съм. Но в какво седи неговата красота не знае. Като махне огледалото, той всичко забравя, понеже няма опорна точка. Като се погледнеш в огледалото, трябва да имаш една опорна точка. И в духовния свят хората се оглеждат но и там трябва да има една упорна точка. Някой казва Той е добър човек, благороден човек, но той няма упорна точка. Деседи неговото добро и неговото благородство. Ние говорим за реалното, за това, което ще стане. Вие казвате Като отидем на оня свят, Хубаво. Ще отидете на онзи свят, ще се съблечете тук, но какви ще бъдете на онзи свят? Казваш, там пак ще се съберем, там пак ще има общество. Какви ще бъдат хората на онзи свят? Ти казваш, по тази работа не трябва да се мисли. Но вие се готвите за онзи свят. Като се готвите за бал, знаете с какви дрехи трябва да се облечете. С фрак, черен фрак, с вратовръзка, с ръкавици и прочее. Но за онзи свят, като отивате, също трябва да знаете какви трябва да отидете. Ако отидете на онзи свят без фрак, няма да ви приемат най първо си представете, че ще носите дрехите като на дякон. Класическа купринена дреха. Бяла дреха с пояс. Ако сте в бялото братство, а ако сте в черното братство, ще бъдете като попа. Джубе с един черен пояс. Една ризница. Как си представете вие сега, жителите на онзи свят? С какви дрехи са облечени? На онзи свят доста е установен редът. Има изработени класически дрехи в разните общества, според степента на тяхното развитие. И според това развитие носят разни дрехи. Има много голямо разнообразие. Много красиви форми има там. Мъжете и жените там външна форма не се различават. Външно, ако погледнеш, духовният свят е крайно разнообразен. Като погледнеш един човек отвън, ще видиш, че прилича на другите. Ако потърси своя приятел, никак няма да го намериш. На всички гласовете им са еднакви, лицата им са еднакви, очите им са еднакви. Как ще го познаеш? На земята е друго. На земята Външно има разнообразие, но хората вътрешно имат голямо еднообразие. В духовния свят разнообразието е вътре, противоположно на нашия свят. Като влезете в онзи свят, някой ще ви пита. С дядо си срещна ли се? Не съм се срещал, не мога да го позная. И майка си, и баща си, като срещнеш, също не можеш да ги познаеш. И след като се минат една-две една години, ще кажеш Едва се научи да ги познавам. Как ще ги познаеш? Мостаци нямат, брада нямат. Толк на спиритическите сеанси, за да ги познаят, все се явяват с костюми, с които са живели на този свят. Но това са... Отживели работи на Земята. Това е живот на Земята. Това не е новия живот. Та, даже и вашите вярвания, които имате сега, са много стари още. Толко с години ви преподавам и гледам, толкова стари възгледи имате. Не съм могъл да ви извлечу от вашите стари вярвания. И все мислите, че имате нещо ново. Аз седя и мисля, кога ще хвърлите тези старите работи? Много стари работи са те. И ако се държите за тях, с девет чипта биволи не може да ги изтегли човек. Не трябва да ги отхвърлите. Аз съм за заменянето на старото с нещо по-хубаво. Не е да се хвърли съвсем старото, но има стари работи, които трябва да ги турите в гардероба. Вас ви е страх. Казвате. Какъв ще ни бъде края? 30 години вече наблюдавам как започват хората и религиозните и светските хора как започват с любовта. Много добре започват. Аз правя своите наблюдения конкретно. И гледам, че и религиозните, и светските хора еднакво започват с любовта и еднакво свършват. Някои, като влезнат в едно религиозно общество, веднага стават други. Не минават се една, две, три, четири, пет години и те изтиват, изтиват. И най-после... Всичко става обикновено. В светската любов младите започват с един кръдлив поглед. Младата момаха върли такъв поглед на онзи момък. И онзи момък върли на нея такъв поглед. После ще мине, ще се поклони. Покланят се. Хубави работи, отлични са. В тях виждам един свещен трепет. Нещо...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 Идва по приближава се, прояви се изведнъж и си замине. Но това е стела, които са неодушевени. Как трябва да бъдеш човек? Ние имаме сега странно разбиране. Ако на младини нашата любов е жешка, а на стънжени любовта е истинен, това никаква любов не е. Това, което се мени и няма никакъв устой в себе си, вие не го считате за любов. Любовта така не се проявява. Има нещо във вашите разбирания, което размътва вашата любов. И тога се обезмисля, обезмисля. Вие виждате най-първо, че вашия приятел има нещо добро. И той вижда нещо добро във вас. После, вие ставате еднообразни и тези добродетели изчезват. Вие вече не си виждате доброто един в друг. Защо е станало така и в двете страни? Понеже и двете страни са изгубили. И двете страни имате еднообразни схващания. Нищо не са придобили. Обесоляват хората. И за това любовта не може да се прояви. Аз ще си послужа с един реален пример. Ако рисувате една картина на бял фон и ако я рисувате на черен фон, какъв метод трябва да употребите в двата случая. Ако на бяла хартия рисувате, какво ще употребите? Тъмното. Ако на черното рисувате, какво ще употребите? Бялото. Питам сега, каква ще бъде разликата между двете картини, от които едната е рисувана с бялото на черен фон, а другата с черното на бял фон. Учителят се обръща към една сестра. Тогава направете две скици. Ще ви бъде ли сътруднени? Не. Направете малки скици, за да имате едно предметно учение. Някой казва: Аз знае нещо от изкуството. Съгласен съм. Но нека изнесем изкуството реално. Ако рисуваме на черен фон, ще имаме едно понятие за изкуството. И ако рисуваме на бял фон, ще имаме друго понятие. Вие започвате да рисувате любовта с бял фон и свършвате с черен фон. И се обезсърчавате. И на бял фон започвате много хубаво, но не довършвате своята картина и минавате на черния фон. И се чудите, чудите. Вие сами се чудите на себе си. На белия фон сенките и израженията са вън. А пък на черния фон изражението е отвътре. При белия фон човек има разширение отвън. Хармония има в това. При черния фон има събиране на човек. Не казвам да не рисувате. Вие рисувайте на черния и на белия фон. Нищо нямам против това. Но искам да кажа, че като рисувате на бял фон, ще имате един резултат, а когато рисувате на черния фон, ще имате друг резултат. И не мислете, че когато рисувате на черния фон, ще имате постижение. Най-първо човек трябва да се учи да рисува на бял фон пък на черен фон само боговете могат да рисуват или най-гениалните хора, най-напредналите хора. Най-първо научете изкуството да рисувате на белия фон. Вие сега имате в любовта си едно схващане. Искате това същество, което ви обичате да бъде ваше. Обикнете един кон, купувате го, купувате му юлар и го връзвате. Потупате го, погладите го и казвате Този кон е мой. Обикнете някоя кокошка, купите я, торите я в курника, погладите и казвате Тази кокошка е моя. Също така обикнете и един човек, хванете го и искате и него по същия начин да окошарите. Но противоречието те проистича? Вие не схващате от къде ще дойде противоречието. Вие обикнете някой човек и искате да го окошарите. Да кажем, че аз обикна някого и искам да го окошаря. Но и мен обикне някой и той иска да ме окошари. Тогава с какво се постига? Тога се започва една борба. Ето от какво проистича борбата? Борба в любовта. Ти обичаш някого и искаш да го окошариш. Друг някой те обикне, но ти нищо не знаеш и той иска да те окошари. А някой друг пък иска него да окошари. И нареди се цяла верига. Така се явяват противоречията. След като обикнеш някой човек, остави го свободен да се избегне противоречието. Този, който обичаш, дай му свобода. Това е естествения ход на нещата. И другото е право. Но любовта трябва да се изрази, както казвам, да изчезнат противоречията. Не могат да изчезнат противоречията, ако не разберем процес. Този процес е правилен. На земята така трябва да бъде. Но за да се премахнат противоречията, ти трябва да дадеш свобода на онзи, когото обичаш. Всички, които дават свобода, тогас любовта свободно ще се прояви. Друго я, че любовта ще бъде любов на ограничение. Едно същество, колкото и да го обичаш, колкото и добрини да му правиш, ако не го оставиш свободно, то ще образува за тебе противоположни възгледи. Ще се яви у него един антагонизъм, ще иска да те избягва. За пример, ти можеш да имаш такива възгледи за един свой приятел, който иска да те окошари, а пък. Твоя приятел може да си състави такива възгледи за друг приятел и тъй на дата. Някоя мома бяга от момъка, понеже иска да бъде свободна. И момъкът бяга от момата някой път, защото иска да бъде свободен. Някой път майката бяга от децата или децата бягат от майката по същата причина. Това е един общ процес. Та да горе казаното е нужно, за да не се родят противоречия в бъдеще, че да дойдат толкова много страдание да се чудите какво да правите. Някои гледам, още от сега създават инквизицията, приготвят си веригите. Така ще дойдете до безисходно положение. Първото нещо е следното. Новото учение е: На онзи, когато обичаш, ще му дадеш свобода, както на себе си. Защото ако онзи, когато вие обичате, е свободен, и вие ще бъдете свободен. Ако той не е свободен, тогава си вашата свобода се ограничава. Ако онези, които ние обичаме, са свободни, и ние сме свободни. Но ако те не са свободни, и ние не сме свободни. На вас може да ви се вижда това малко странно, но ще ви приведа един пример само за разяснение. Представете си, че имат две другарки, които се обичат. Но на едната баща и е крайно взискателен, той не дава никаква свобода на дъщеря си. Питам тогас. Между тези две другарки, понеже бащите им ги ограничават, може ли да се развива любовта им както трябва? Не може да се развива. Защото всички нещастия в света, в живота, всички са станали от ограничението на любовта. Всички престъпления в живота са резултат... На онова вътрешно ограничение на любовта. Оттам водят своя происход страданията. И за да се премахнат страданията, трябва да се премахне ограничението вътре или да се тури унази свобода, която Бог е дал на хората. Както ти искаш да бъде свободен, желай тази свобода и на другите, на противоположния на теб. И той да има същата свобода, не повече от тебе, а толкова, колкото и ти. Аз говоря сега за вътрешната свобода. Всички имате еднакво схващане, но когато човек придобие истинската свобода, тога стое доволен от себе си. И мирът на човека проистича от това вътрешно схващане, че той е свободен. Според моето гледаще, щастието на човека седи в това, което съзнае. И той съзнава, че е свободен и че в любовта му никой не го ограничава. Че аз съм свободен, като гледам слънцето. Възхищавам се. Дойде майка ми и ми казва. Мамо, не дей, не дей, слънцето може да ти изгори. Ти на слънце не стой. Ще изляза на вятъра, ще ме лъкне той. Майка ми ще ми каже. Не може, ще изстинеш. Хайде вътре. Ще ме окушари. Искам да си измия краката с водица. Майка ми казва. Не може, не може, ще изстинеш. Дубов има на окушарване. Тък му детето иска да се качи на дървото за круша или ябълка. Майката казва. Не може, не може, ще паднеш. Аз виждам, че желанието и е много хубаво. Любов има тука. Туга с детето се явява една лъжа. Когато майката заспи, тога сто отива. Та първото нещо, майката да остави детето си свободно. Нека да слънча детето, да е свободно. Нека го повее вятъра, да е свободно. Нека си поизмие краката. Та от това външното трябва да видим какво нещо е свободата. Някой казва някому. Чакай, чакай, ти криво мислиш. Остави го. Нека си мисли криво. Има една крива мисъл. Нека си носи тази крива мисъл. Какво ще го оправиш? Твоите работи не са оправени, а ти и неговите ще оправиш. Някой ми казва. Чакай, аз ще ти кажа, как се мисли. Какво ще ми кажеш? Един ме пита. В колко лица е Господ? Казвам, в едно. Той казва, трое ли, не е, знаеш ли? От те го намери, че е троеличе. Еди кой си философ е писал? Но и аз четох един философ, че Господ имал сто лица, а пък аз мисля, че Господ има толкова с лица, че никой не може да ги преброи. Той казва: Той е направил човека по свой образ и подобие. Ти беше ли там? Моисей писа това, което знаеше. Моисей не е авторитет за мен. В дадения случай той не е авторитет за мен. Но Моисей писал. Но я сядам и ще пиша. И аз ще стана авторитет. Авторитетът не е в това, че е писал Моисей, но в това дали е вярно той или не. В едно лице ли е Господ или в три? В едно лице Но Господ има хиляди отражения. Че ние приличаме на Бога. Това са отражения на Бога. Ако сме като Него, трябваше да бъдем всесилни като Него. Щом сме образ и подобие на Бога, трябваше да бъдем като Бога. Каквото, каже Бог, става, а каквото, каже човек, не става. Тогава какво подобие има между Бога и човека? Нека да схващаме нещата реално. Едно дете е родено от известни родители. Каквото прави бащата, така прави и то. Както говори бащата, така говори и синът. Както мисли бащата, така мисли и синът. Приличат си. Ние казваме, че сме по образ и подобие на бог Добре. Ако ние не ходим както Бог ходи, ако ние не мислим както Бог мисли и ако не постъпваме както Бог постъпва, тогава да е подобието. Това да не ви смущава. Имаше един приятел, когато той говори, другият му казва Защо ми се караш? Он си му казва Не ти се карам, начинът на говорене ми е такъв, начинът на изразяването ми е такъв. Аз искам сега да ви извадя от един стар възглед. Те не са ваши възгледи. Вие сте толкова сангажирани за някои неща, че сте готови да пожертвате живота си. Не са лоши работи. Добре, ако е троеличието на Бога толкова зважно, ако ти вярваш, че Бог е труеличен, какво ще придобиеш? Или ако ти вярваш, че Бог има едно лице, какво ще придобиеш? Ти вярваш, че Христос се е родил преди две хиляди години. Какво ще придобиеш? Не седи в това вярата, в тройличието на Бога. Троеличието на Бога се проявява в следното. Бог се изявява в света като любов, чието резултат е живота. Бог се изявява в света като мъдрост, чието резултати са светлината и знанието. Бог се изявява в света като истина и резултат на истината – това е свободата. Това е троеличието на Бога. За мен свободата е нещо реално. Аз я опитвам себе си. За мен светлината е нещо реално. Всеки ден сме обгърнати в нея. Троеличието на Бога така виждам. Ако така разбираме, има смисъл. Някои разбират външното трои в три лица. Аз съм виждал картина, Бог нарисуван три лица, две настрани и едно отзад, триъгълник. Виждали ли сте такава картина? Не. Художникът е искал да изрази нещо. Първото лице на Бога това е любовта. Второто лице на Бога това е мъдростта. И третото лице на Бога това е истината. Отражението на първото лице на Бога това е животът. Отражението на второто лице на Бога това е светлината. Отражението на третото лице на Бога това е свободата, широкия простор. Троиличието на Бога има тога смисъл по отражение схващаме Бог. А пък, щом дойде истината при мене, аз имам самата реалност. Щом схващам светлината, знанието, аз имам отражението в себе си. Щом имам живота в себе си, аз имам отражението на Бога. Всеки ден аз преживявам троиличието на Бога. В това отношение Бог Живее в мен. Това е прелюдия, встъпление. Единствената мисъл, която ще остане от всичко това, което казах, е следната. Не ограничавай любовта в себе си, за да не създадеш всички възможности за злото и да си създадеш своето нещастие в света. Това е всичкото, което исках да кажа. Не ограничавай любовта в себе си по никой начин, за да не създадеш злото в себе си и да създадеш своето нещастие в бъдеще. Това е една философия, която можете да опитате веднъж, два пъти, три пъти, четири пъти и всякога ще намерите, че това е вярно. Когато искаме да бъдем свободни, трябва да знаем отде трябва да започнем. Свободата трябва да започнем от любовта, да не се ограничаваме, за да може да бъде живота свободен. След това не трябва да се ограничава знанието. Някой казва: Много знание не трябва то си има едно вътрешно естествено ограничение, което съществува. Но вие не турите никакво ограничение в себе си. Не турите прегради на тези неща, на които Бог не е турил прегради. И тугас за злото имаме едно определение. Злото не е нищо друго, освен ограничението на закона на любовта. Щом ти ограничиш любовта, ти създаваш злото. Злото се е създало по единствената причина, че у нези същества, които са напреднали толкова в своята еволюция, които са разбрали Бога, се е зародило първото желание да окошарят другите в тяхната кошара. Те създадоха злото. Те искаха да ограничат хората. Те възлюбиха хората и искаха да ги окошарят. Та мнозина от вас вървите по този път. По пътя на тези напреднали същества, искате да окошарите всеки го. Всеки, който окошарва другите, той окошарва и себе си. Сега няма да се спира много върху това. Някой друг път ще се спра да покажа последствията. Всяко едно желание, всяка една мисъл, каквато и да е тя, скрита във вас, има едно външно изявление. Някога или сега, може и след един час, след една година, след две, след 15, 20, 100, 1000 години. Всяка една мисъл ще има едно външно изявление, ще се въплати някъде. Това, което бащата и майката са мислили, то непременно ще се изяви в техните деца. Това, което писателят пише, то ще се изяви в неговото писмо. И като четат хората това писмо, ще се яви в тях едно противоречие. Тези възгледи трябва да имате, за да можете да растете. Иначе ще устареете, ще се усъкатите и без да искате ще станете... Инвалиди в бъдеще. Мнозина стават инвалиди. Ще дойде идеята във вас. Господ не ме обича. Този този също не ме обича. По стария път, този е резултат. Ще ви разлюбят. Аз ви го подписвам, но този път, по който вървите, до това, до това ще дойдете. Както зонзи, който краде, мога да подпиша, че ще намери затвора, ще го хвани закона. Който прави добро, пак е определено, че никога няма да намери затвора. Какво значи да прави човек добро? Доброто е това, което не ограничава любовта. А пък злото е това, което ограничава любовта. Всяко ограничение на на любовта е зло. Това, което не ограничава, е добро. Та сега стремете се в себе си към това. Това трябва да бъде първото ви постижение. Това ще ви ползва не само сега, но и в бъдеще и след векове. Това ще ви бъде полезно и в този живот и в бъдеще. Някой казва. Аз не искам да го ограничавам. Но като го не го ограничаваш, ти да се чувстваш свободен. По някой път ти, като не го ограничаваш, не се чувства свободен в себе си. Не. Не ограничавай и себе си в любовта. Вие се ограничавате в себе си. Казвате. Кого да любя и кого да не любя. Щом казваш така, ти създаваш злото в себе си. Не тури е никаква преграда на своята любов. Това е божественото в тебе. Ще се яви едно ограничение в тебе, но то е от друг происход. То е ограничението на миналото. А пък в тебе ще има един божествен компас. Да обичаш един човек, макар и да има погрешки. Това е божествен компас. Да кажем, че в тебе има едно желание да му помогнеш, но от човешко гледаще ще кажеш. Нека да си носи той съдбата. Основната мисъл, разбрахте ли? Сега, по някой път вие се държите както бабата, която казала... Не искам моят дядо да го вземат. Не си давам моят дядо. Да не го вземат моят дядо. Синко, не си струва без дядо. Вече за нейния дядо тя има едно понятие, както за Бога. Съгласен съм с нея. Влизам много добре в положението на бабата. 80 години са живели, като са се обичали и тя не иска да се раздели с него. Тя има за него едно свещено чувство, както за Бога. Тая старата баба е права в известно отношение. Но има още една малка закачка, от която бабата трябва да се освободи. Като умре дядото, тя ще плаче за него. Щом плаче за дядото, плачът показва едно неразбиране. Това, което ние обичаме, не може да умре. И това, което ни обича, и то не може да умре. Никога не умира това, което обичаш. Щом то умре, ти не го обичаш. Как се нарича философски тая мисъл? Но нека да остане тая мисъл сега, тя е много аналитична. Не мислете, че трябва да разберете още сега. Още не сте разбрали. Ще го разберете. Не ограничавайте Божията любов в себе си. Дайте свободен ход на любовта. За любовта като дойде, имайте винаги едно свещено правило. Да нямате никакво ограничение в любовта. Отвън ще има едно ограничение, но, но, но това, което отдава подтик на вашия живот, на, вашия, на вашата мисъл, на вашата свобода, на това не турите ограничение. На това, което дава подтик на вашата мисъл, на това, което дава подтик постоянно на вашата свобода, не турите ограничение. Това е Божествената любов. Да не турите ограничение. Като турите ограничения ще дойде едно състояние много тъжно. Ще дойдат скърби, страдания, от които човек мъчно може да се освободи. Добрата молитва. Беседа от учителя държана на 4 февруари 1934 г. пред общия окултен клас.